Trăim evenimente deosebite și, înainte de a intra în dezbaterea propriu-zisă, o să fac o scurtă recapitulare pentru dumneavoastră a ultimelor zile, a evenimentelor din ultimele zile din România, astfel încât să le putem comenta în cunoștință de cauză, mai ales că nu-l putem judeca pe președintele Claus Iohannis fără a stabili exact acest context. Pe scurt, în ședința de miercurea trecută a guvernului, ne-am trezit cu președintele Claus Iohannis diz de dimineață că a mers acolo direct, și a spus că guvernul pregătește niște ordonanțe, una pentru grațiere colectivă și una pentru modificarea codului penal. Uh, inițial, primul ministru a spus că nu avea o intenție să facă așa ceva, după care Ministerul de Justiție a dat publicității proiectele de ordonanță de urgență, care purtau exact data respectivă. Eu v-am explicat la vremea respectivă că... Președintele, nu poate merge în fiecare ședință de guvern și că mai devreme sau mai târziu vor face asta, vor da ordonanțele respective, deși este profund, ilegal, e neconstituțional să faci așa ceva, dar ordonanțele odată intrate în vigoare, chiar dacă sunt chiar dacă neconstituționalitatea lor este contestată ulterior, produc efecte. Ceea ce s-a întâmplat după aceea a fost o luare de poziție unanimă a magistraturii, a judecătorilor, procurorilor, a procurorului general, a șefei DNA, a președintelui în altei curs de casație și justiție, care mai pe românești așa au spus doamne, nu avem ce să dezbatem în legătură cu aceste ordonanțe. Aceste intenții nu reprezintă altceva decât niște glume. Se dezincriminează fapte penale, se aranjează de fapt niște lucruri astfel încât Procurorii astfel încât legea să nu mai poate face nimic în cazul unor furturi de la bugetul de stat. De-aia am spus legalizarea hoției. În zilele care au s-au au, -au organizat chemări la proteste în toată țara, în special pe rețelele de socializare, care au culminat ieri, cu proteste la care au participat, zic eu și zic și alții, aproximativ 30.000 de, de oameni în București și încă multe 10.000 de, de oameni în țară, îi salut pe Timișoreni, pe Clujeni, pe Ieșeni, pe Brașoveni, pe Sibieni, îi salut chiar și pe cei 90 de oameni câți am numărat eu într-o poză de la Craiova, pe care mi-a trimis-o un prieten, oameni care s-au strâns să protesteze în piața Mihai Viteazu de acolo. Deci, una peste alta, cam așa este situația președintele Claus Iohannis, a venit aseară la protestele din București, în care a spus ceea ce e de bun simț până la urmă în momentul de față, e o gașcă care a pus mâna pe putere și care încearcă să-și facă legi pentru interesul propriu. În primul rând să scape de ceea ce au făcut, în al doilea rând să-și aranjeze și pentru viitor să poată fura fără niciun fel de grijă. Imediat după aceea au fost lor de poziție, în special dinspre PSD, cum că președintele Claus Iohannis încearcă de fapt să dea o lovitură de stat. Nu mi-e clar cum ar urma să se desfășoare această lovitură de stat. Vă spun că am fost, nu chiar până la sfârșit, n-am mers la ALDE. Mi s-a părut că e sub demnitatea mea să merg să protestez la ALDE. M-am oprit la PSD și după aia am plecat acasă. Foarte mulți oameni, cum să vă spun, cu spirit la aceste proteste. Chiar m-am distrat oameni tineri, studenți cei mai mulți dintre ei, corporatiști și mai în vârstă, oameni cu copii, chiar și pensionari, dar toți erau extrem de neviolenți, ca să spun așa. Și dacă retrăgea dragnea jandarmii de acolo, în cazul în care n-ar fi fost niște provocatori, și eu cred că n-au fost provocatori la aceste mitinguri, pur și simplu oamenii nu aveau niciun interes să forțeze vreo poartă sau să spargă vreun geam. Niciun bulgare nu s-a aruncat către sediul PSD, cum foarte bine remarca un jurnalist. Așadar, acesta este contextul pe care vă rog să-l comentăm astăzi, analizând sau răspunzând exact la această întrebare, dacă ar fi trebuit sau n-ar fi trebuit, dacă e potrivit ca președintele să participe la o manifestație de stradă într-un astfel de context. 0372069599 este numărul de telefon la care vă invit să sunați din acest moment. Bună ziua, Radu! Bună ziua! Vă ascultăm! Aș începe cu o amintire amară pe care, am, care mi-a venit în mintea seară. Mi-am de momentul în care tovarășul Ceaușescu a revenit de la o vizită din Iran spunând că o gașcă de golani, de reacționari încearcă să răstoarne sistemul și mai Nu N-a folosit această senzația expresie. De nu, nu, senzația Radu, de iertați-mă, tovarășul Ceaușescu n-a zis așa. Uh, a zis aproxima, că... a nu, nu, n-a zis așa. A zis că serviciile secrete străine sunt cele care ah, răstoarnă ah, ordinea ah, din România. Când oricum, cineva încearcă să răstoarne ordinea din România am avut senzația de deja vu aseară Sigur, nu se întorsese de viranță, se Ordinea din alte parte. Radu? Uh, da? Ordinea fiind care? Asta e o bună întrebare din partea Care urmă. ordine se încearcă a fi răsturnată și de către cine? Uh, greu de spus. Bine, nu, nu, vă spun nu, eu, nu, sunt de acord cu, cu dumneavoastră. Vedere, ordinea din România este... Problema, Radu, ordinea din România e în felul următor. Vă citesc de pe o pancartă. În democrație, hoții stau la pușcărie. Aceasta e ordinea acum în România. Cineva, într-adevăr, încearcă să o răstoarne. La asta vă referați? Nu. Dar la ce no, vă refereți? Mă referăm la declarațiile unor personaje direct vizate. spuneți de... ne cu nume și prenume, uh, că, că nu știe nimeni cine sunteți. Păi este domnul Liviu Dragnea. Așa. Când m-am uitat la postarea de pe Facebook în care spunea că un grup de se încearcă o lovitură de stat, de președintele împreună cu acești anarchiști, nu ăsta era termenul exact revenind la întrebarea exactă noastră dacă președintele ar fi trebuit sau nu să participe aseară, da. lăsăm o parte toate chichițele juridice care potențial ar putea fi invocate, până urmă, așa, din punct de vedere... de partea nații sale. Radu, numai puțin, este... din punct de vedere juridic, președintele este pasibil de ce sunt și eu pasibil de o contravenție de oameni, iar eu sunt gata să o plătesc oricând. Vă referiți la mitingul da. care... Și că n fost autorizat. N-a fost. N-a fost autorizat. Nu pot și spontan în stradă în momentul în care sunt călcați pe cap. E știți? în felul următor. La doamnă... universitate e o cutumă, deja în București, Pentru, a, pentru universitate, la fântână, acolo nu trebuie autorizați. Când ai ceva de spus, eu am fost și când ne-am strâns 200, vă spun sincer. Pentru că, așa cum vă povesteam dimineața, eu cred în idei, nu cred în mulțimi. Nu mă pun cu ponta care adună 80.000 de oameni pe stadioane. Niciodată. Dar ideile, no, pentru că se transmit altor oameni, da? ne-sudzistă subzistă nouă purtătorilor. De aceea eu cred că tot nu e bine. Ei, aseară la universitate s-au strâns mult mai mult de 200 de persoane și la un moment dat n-a mai avut loc, pur și simplu. n am mai avut loc acolo. Era un pericol public. Era pericolul să intrăm peste mașini pentru că eram claie pe grămadă. Vă rog să mă credeți. Ei, poliția nu a oprit traficul, cum a făcut de exemplu Miercuri. Miercuri poliția a oprit traficul, jandarmeria s-a dat la o parte și ne-a permis să intrăm pe stradă. De data asta nu, domnule. Până n-au venit de fapt din partea din dinspre intercontinental, au ocupat strada și au surprins acolo mașini în trafic și așa mai departe, poliția n-a făcut nimic. Deci eu sunt gata să plătesc o amendă, sunt de acord să plătesc amendă. Poate și Ioannis vrea, nu știu, să-i dăm un SMS. Aha referitor la poziția președintelui. Să vă spun ceva, eu îl privesc pe președinte, așa scrie și în Constituție, ca un uh, factor de echilibru între puterile statului. Or la ora actuală noi constatăm că între puterile statului, cel puțin între două puteri ale statului, există o problemă. Nu e adevărat. Între, între ce putere ale statului? Clasa politică nu, îmi pare rău, nu problemă. există. Nu există o problemă între justiție. Între justiție și clasa politică, ziceți, da, asta, da. da. Dar, atenție, Aici, putere, clasa politică nu e o putere a statului. Executivul este o puterea a statului, parlamentul e o puterea statului. Parlamentul? Când spun clasa politică, mă refer la cei uh, emanați politici, la, încă data, la Nu este, încă o dată, vreau să precizez neapărat acest lucru. Vă mulțumesc pentru telefon, Radu. Un conflict în sens constituțional între parlament și justiție este, vă dau un exemplu. Cred că nu greșesc. De fapt, noi între parlamente a fost între Executiv și Justiție, cumva. Anul trecut, când mai mulți primari au fost definitiv condamnați, nu acum, cu 2 ani, și guvernul Ponta a refuzat să facă alegeri, deși îi obliga legea. Din punctul ăsta de vedere, Executivul a încălcat legea până la capăt. Acolo era un conflict de natură constituțională. Marian, bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm. O să fiu foarte, foarte scurt. Mă bucur foarte mult că au ieșit doamna stradă, dar înainte să vă dau răspunsul la întrebarea dumneavoastră, am și o întrebare la dumneavoastră. Președintele este președinte, este, reprezintă statul doar când îi convine și când nu îi convine, nu mai reprezintă nu, statul? Nu. Nu, sunt anumite situații în care președintele reprezintă statul român, de exemplu, în relațiile internaționale. Aceste atribuții sunt prevăzute. Rolul executiv al președintelui, să știți că reprezintă o temă grea pentru, pentru studenții la drept din anul întâi la uh, dreptul constituțional. Asta pentru că Constituția noastră a fost emanația unei lupte între primul ministru de la vremea respectivă, Petre Roman, și președintele Ion Iliescu, care voia cât mai multe puteri. Așa că ce a ieșit până la urmă a fost un președinte care face parte din executiv, deci nu este decorativ, și are niște atribuții în anumite situații. Deci uneori președintele reprezintă statul, alteori președintele reprezintă societatea. Bun, acum nu o să intru într-o polemică și dumneavoastră. Eu cred că nu a procedat bine ieșind în stradă. Pentru că? Pentru că este un guvern pe care Dânsul l-a acceptat, l-a numit și are mult mai multe pârghii de a face sau a demonstra că nu este de acord cu părerea guvernului nu, în stradă. Dacă asta este singura modalitate la care. asta păi a... că n -a, n a numit guvernul ăsta ca să facă niște legi astfel încât să se poată fura în România. Corect? Astfel de lei sunt antisociale, state. sunt împotriva societății. Aveți, perfecte, dreptate, dar are alte. -are. Care în cazul ordonanțelor de urgență. de urgență, atenție, Marian, că aici e to toată șmecheria. În cazul ordonanțelor de urgență, acestea nu trec pentru, pe la președinte pentru promulgare, Alegi ci doar avocatul aste. poporului le poate opri, care în cazul nostru e domnul Ciorbea parte din gașcă. Eu, dar asta este situația în care ne aflăm. Ce facem? Dacă avocatul poporului este de acord cu guvernul, înseamnă că trebuie dat jos guvernul sau trebuie ieșit în stradă. Păi, n-ați zis dumneavoastră mai devreme ca să fie ieșit în stradă? Eu da, ca și cetățean, nu ca și președinte. Bine, vă mulțumesc pentru telefon. 037-2067-599. Bună ziua, Mihai! Uh, vă salut! Uh, nu sunt de acord din punct de vedere politic cu ieșirea președintelui, dar uh, din punct de vedere al oamenilor, da, a făcut foarte bine ca să știe, să și noi că sunt au de cineva. Totuși, nu despre asta am sunat, dacă mi-a un minut uh, să vă spun care ar fi problema, de ce e băieți ăștia la putere, pe cine văd eu principalii vinovați. Mm. Dacă îți permiteți, bineînțeles. Vă uh, uh, să nu vă sperați pe mine, uh, principalii vă întâi în primul rând, presa. Pentru că nu susțin tinerii care au ceva de spus. Vor să susțină ceva, nu sunt niciodată invitați în, misiuni, în... Există un baraj mediatic de destul de important, dar pe de altă parte, iertați-mă, țin mult și mă implic cât pot de mult în discuțiile cu cei mai tineri dintre români. Și vă spun că nu întotdeauna opiniile Acum. acestora sunt măcar demne de a fi propagate. Da, pentru că nu... Pentru că avem o problemă majoră cu educația, domnule. Și, de fapt, aici este, aici încercăm să facem cumva ceva. Că nu, nu o să reușim să schimbăm nimic în România. Doar asta aveți dreptate când ziceți că presa joacă un rol important în manipularea maselor. Așa este. Dacă vreți să numiți presă niște posturi de televiziuni. Nu, Însă, nu, nu. Eu, văd dumneavoastră, v-aș fi vinovățit, că văd -aș un post liber, cum s-ar zice. Iar... Nu uh, am înțeles. Dacă vreți să uh, repetați. Deci... Um, Așa da. numitele posturi libere le văd oarecum vinovate. Europa de FM este ani, un post vă... liber? Păi nu știu, spuneți-mi, dumneavoastră, eu vă ascult păi eu vă dau uh, microfonul, că, Mihai acum un, acum un an jumate, când a fost cu colectivul, vă propuneam prim-ministru Am greșit, avem nevoie de dumneavoastră ca să fiți acolo unde este, în momentul de față Pentru că dacă vor veni cu adevărat oameni noi Dumneavoastră să aveți pe cine să criticați în continuare Să spuneți, bă, asta e bine, asta nu e bine Mihai, lăsați-mă pe -a mine, aveți dumneavoastră acum microfon. Spuneți că, da. că nu aveți posibilitatea să exprimați idei. Poftiți! Aveți această ocazie. Bun, uh, păi eu aș propune un sistem, uh, deci, ca, ca lumea să iasă în stradă. Le-aș spune, voi oameni buni, ieșiți să cereți demisii. De și să cereți anumite legi. Dar n-a cerut nimeni a demisie, de emisie, și... la modul serios, vă spun sincer... Ceea ce s-a cerut, foarte mult, vă așa este, dar nu e, nu, nu e o revendicare serioasă. Demisia lui Ciorbe ar fi, de exemplu, o revendicare serioasă. S a strigat și asta, da. Da, aia a da. aia, aia, strigat și eu. Eu n-am prea strigat aseară, că știam că vin să vorbesc cu voastră la radio. Mai mult așa am șoptit decât am strigat, vă spun sincer. Am înțeles. Dar în același am timp asta, asta ar fi, într-adevăr, o revendicare serioasă. Ceea ce vrem cu toții, că nu vrem toată ziua să schimbăm guverne. Vrem ca acest guvern să mărească pensiile și salariile, nu să schimbe legile penale, că n-a zis asta în campanie. Ce propunerea mea pentru dumneavoastră, dacă vreți și sunteți dispus? Nu acum, uh, spre exemplu, noi ăștia care ieșim în stradă și vrem să facem ceva, care vrem să schimbăm ceva, să ne organizăm în diverse județe în toată țara, să ne unim, să ne punem niște idei bine puse la punct și să ne invităm o dată să spunem Domnule, asta vrem, pentru asta ieșim, pentru asta asta trebuie să facă și să le prezentăm cu domnul Dragnea. Zic, domnul Dragna, la putere, dar uh, promovați ideile noastre... Știți ce mi se pare și... interesant, Mihai? Uh, da. Eu nu că sunt de acord cu dumneavoastră, sunt, mai, sunt 150% sau 200% de acord cu dumneavoastră, indiferent că dumneavoastră faceți o organizație de tineri. Mie mi se pare că asta ar trebui să facă și partidele alea din opoziție. Asta mi se pare că ar fi trebuit să facă și tehnocrații în anul în care s-a încheiat, chiar dacă nu aveau majoritatea în Parlament. De-aia vă spun că ideile sunt puternice. Ele trebuie să ajungă acolo, că le respinge dragnea sau că le acceptă. Până la urmă, asta nu e relevant. Important este să ajungă în opinia publică, să le vorbim, să știm de ele, să găsim soluții, căi împreună. Până la urmă, se vor găsi și politicieni care să le pună în practică. Dar hai să ne întoarcem la tema de astăzi, că până să construim ceva în țara asta, vedeți că suntem acum stăm de pază să nu ne demoleze. 0372069599 Bună ziua, Alexandru! Bună ziua, Vă ascultăm. Eu nu sunt de acord cu ieșirea președintelui în stradă din două motive. Odată aș vrea ca aceste mitinguri să rămână doar ale celor care protestează, ale cetățenilor, nu a oamenilor politici. Mi se pare că a confiscat politic ceva? Uh, nu acum, dar cei de la, din opoziție, din. Apară cealaltă uh, au motive să suspecteze acest miting că a fost uh, direcționat de către cei Oricum spuneau, pe bune, hai să fim serioși. Dacă vă referiți la Antena 3 și RTV, ei băteau câmpii cu aceleași lucruri, o... indiferent că venea Ioanet acolo poate, sau nu. N-am -am stat prea mult pe ele, nu mă și am Văzut foarte multe aberații de la lovitură de stat și dacă se uită orice cetățean pe Google și caută ce înseamnă lovitură de stat, vede exact. El de stat, Dar n-a cerut de stat, nimeni răsturnarea statului. Pur și simplu ne-a manifestat nu, opoziția e... față de o intenție. Da, sunt de acord. Dar, din punctul meu de vedere, ca, ca bă, și cetățean, mi s-ar părea mai ok ca președintele să facă ce a făcut până acum, să meargă la acele vizite neanunțate în cuvern, păi da, da. să i-am prin surprindere. Vreți să meargă la fiecare ședință nu de la guvern? Fiecare, că, bă, e imposibil așa ceva, nu cred că o să poată să facă chestia asta, înseamnă să mute biroul la guvern, ca să poată să fie rentabil în problemele astea. Dar ce s-a întâmplat până acum, ce a făcut președintele, din punctul meu de vedere, este ok. A făcut cât putea el să facă. Păi a zis că n-ar fi trebuit să meargă la miting. Nu, până la ieșirea în stradă. Până la ieșirea în stradă, sunt de acord cu el, a fost ok, a luat poziție, a anunțat, uitați-a se întâmplă, a mers acolo, i-a dat peste cap și asta a fost ok. Dar fiind om politic. Nu stați că n-a dat pe nimeni peste cap, încă o dată vă povestesc de acolo. Noi n-am știut că Iohannis e acolo. S-a răspândit la un dat zvon mă refer până la venirea lui în stradă, că a fost la guvern, ne-a dat ședința peste cap, n-au putut să dea aceste ordonanțe de urgență. După aia, ieșirea lui în stradă, mie unul nu mi se pare ok, la modul pentru că el, fiind primul om în stat, da? este un model pentru toată lumea. El ar trebui să nu se bage în toate, toată mocirile nu mă refer că cei din stradă ar fi băgat în, într-o mociră, dar să păstreze acea demnitate, să fie acel organ care să spună, da, au greșit, trebuie făcut asta, asta, asta, dar restul de aici încolo, eu am făcut cât am putut, de aici încolo toată lumea trebuie să fie cu ochii pe ei nu neapărat președintele să deci nu mai poată să facă ce vor să mai facă mai departe Vă mulțumesc pentru opinie Alexandru, 037 2069 -599. bună ziua Florin Bună Moise um, Am sunat ca să spun faptul că pentru mine nu e relevant dacă domnul Ioanis a greșit sau nu a greșit. Eu consider că ar trebui să discutăm mai mult despre greșelile celor care sunt în culpă. Și din punctul meu de vedere ar fi trebuit ca în stradă să iasă inclusiv domnul Dragnea, inclusiv domnul Iordache, inclusiv domnul Tăricianu, Ce să fac acolo? domnul Gringanu, să strige aceleași lucruri pe care le-au strigat și demonstrat. Nu hai să fim serioși și să fim decenți. Nu păi, se poate exact, face. Asta spun și eu. Florin, Decenta nu poate să fie numai de o parte. Decenta trebuie să fie din partea tuturor. Florin, iar noi trebuie să luptăm pentru idei și pentru idealuri. Florin, nu se poate face o dezbatere pe ordonanțele alea, așa cum au fost ele propuse. Nu, nu o dezbatere serioasă tras, nu exact. se poate face. Acolo puteau să scrie direct, să iasă Boiculescu din pușcărie, Dragnea exact. să scape de proces. Puteau să scrie, să scrie asta. I-au dat o formă juridică, oarecum juridică, chiar. Vă invit să citiți interviurile date de procurorul general, care a fost pur și simplu... Da. A zis, doamne, e, e penibil, nu avem asta. ce să discutăm despre asta. Nu se poate deci face că... o dezbatere despre asta. Exact. Hai să nu ne mai prefacem că, doamne, vor să facă ceva pentru societate. Nu există așa ceva. E un act antisocial. Este eliberarea hoților și crearea cadrului prin care țara noastră se transformă într-o țară de hoți. E legalizarea corupției, la fel ca la marția Neagră. Noi, Noi trebuie să facem ca în așa fel încât cât mai mulți oameni să înțeleagă lucrurile astea. Și un alt... alt ce aveți? Nu mi se pare. 32 de ani. Ați vorbit cu părinții dumneavoastră? Da, da. Și, și ei și ce făcut demersurile necesare. Bine, e greu să-i scoți din, din casă. E greu, dar dacă e... dumneavoastră nu puteți cine, poate Florin, pot eu, poate altcineva. Da, așa e, aveți dreptate. Dacă uh... noi, dacă fiecare dintre noi, domnule, m-am uitat încă o dată, vă spun... Foarte mulți oameni tineri. Am văzut după aia și imaginile de la Timișoara, de la Cluj, de la Sibiu. Foarte mulți oameni tineri. Și nu -e, nu e prima dată când vă spun asta. Trebuie să vorbim cu părinții noștri. Trebuie să vorbim cu părinții noștri. Peste un milion de pensionari s-au uitat aseară la Antena 3 și la IAC TV. Sunt prizonieri da, acelor bazac. De ce vorbesc acolo, domnule, despre plătit bani pe câine, pe... Ceva de neimaginat, nu poți, nu, poți, nu vă mai spun ce s-a întâmplat acolo, că au -o pe, au pus o băia pe Corina Drăgotescu în față, așa, știți, era înconjurată de niște cetățeni foarte dubioși, nu le zic nici cum, vedeți poze pe Facebook dacă vreți sau pe internet, Intervieva, păia, era o chestiune așa doar ca să enerveze pe cineva și totuși toată lumea a fost calmă, a fost civilizată, am fost mândru că am participat și că am fost în mijlocul acelei mulțimi. România în direct la Europa FM. Te ascultăm. Dar trebuie să vorbim cu părinții noștri. Dacă noi nu putem să vorbim cu, cu generația care ne-a creat, de fapt, care ne-a crescut, care ne-a dat educație, dacă noi nu putem, altcineva nu poate. Urmăriți dezbaterile cu bugetul. cu O să revin la pastila Bizidei astăzi. Au făcut foarte interesant, în condițiile în care Donald Trump zice cine nu dă 2% pentru apărare zboară din NATO... Ei fac lucrurile într-un fel în care s-ar putea ca americanii să înțeleagă că nu mai avem ce căuta în NATO. Sunt niște lucruri grave. Nu cred că cineva, vreun bunic din țara asta, se poate lăsa mituit cu o pensie mai mare pentru ca peste niște ani de zile să riscăm să ne trimitem copiii la război. NATO este gardul care ne apără exact de așa ceva, niște vremuri, vremuri foarte turburi, Dar o să revin mai târziu la Pastila Bizidei despre asta. Hai să ne întoarcem la asta cu președintele Iohannis. Madalin, bună ziua! Bună ziua, Moise, bună ziua! Vă ascultăm! A, referitor la întrebarea pe care ai pus-o, eu nu sunt de acord cu cum a procedat președintele aseară. Și spun și de ce. La ora actuală în România sunt două tabere, să spun, referitor la această lege a grațierii. O tabără pro și o tabără contra. Președintele eu nu cred că e o tabără motivă. pro. Sincer, vă spun, eu nu cred că e o tabără pro. Nu există și o tabără pro. Eu nu, nu cred eu. Asta. Mai, Acum depinde și pe... pe cum arată... Explicați-mi și mie cum arată... Și, pe, și Nu, nu, nu, nu. nu. Explicați-mi și mie cum arată un om care este pentru scoaterea hoților din pușcărie. <laughs> nu pentru așa că așa vă spun... Eu sunt de la țară, nu știu de unde sunteți dumneavoastră, dar la mine la țară se întâmplă la intervale regulate de timp spargeri de-astea mărunte o bătrânică se trezește că intră unul peste ea în casă și ia butelia sau ai fură găinile de pincurte. Ceea ce noi numim așa în presa centrală găinării, acelea sunt drame pentru oamenii ăia. În de momentul acela. în care îi explici, chiar dacă e votat în PSD, în momentul în care îi explici, uite, urmează să se întâmple asta, credeți că vor fi de acord cu așa ceva? La modul sincer și serios? Nu, nu vor fi de acord, dar din păcate la noi nu se explică și sunt anumite posturi la ora actuală sau o anumită prosă la ora actuală care e efectiv... Care creează impresia care exista o astfel creia, de tabără. Exact. Da, și oarecum creează, dar prin neinformare sunt anumite persoane care sunt pro și eu cunosc vreo două persoane, din păcate. Și acum revenim la ceea ce, ce ziceam, președintele Iohannis este împotriva acestei legi și lumea care a ieșit în stradă a fost împotriva acestei legi. Iar asta a dat o, o, o oarecum o putere celor din stradă și o... Credeți, imprim, că, mă... credeți că faptul că a fost Iohannis acolo a legitimat pe cineva sau a făcut să a schimbat ceva? Eu vă spun că nu. Uh, nu neapărat că s-a schimbat, dar lumea din stradă vroia să aibă o voce o voce care să-i reprezinte, iar președintele cum este vocea celor din stradă. la Da, corect, dar era și înainte de manifestațiile de ieri. Era și înainte, dar oarecum el prin prezența în stradă probabil a dat și o notă pașnică, pentru că s-a văzut clar că n-a fost niciun nici act de violență acolo. Eu nu sunt din București, n-am participat uh, la meeting, dar ceea ce am văzut uh, pe internet, că la televizor nu mai mă uit de mult, uh, și a dat o notă pașnică. Venind președintele în stradă, cred că a contat foarte mult, pentru că nu s-a nu au avut loc acte de violență. E punctul dumneavoastră de vedere, îl iau ca atare, dar să știți că eu nu sunt de acord cu el. Vă spun pentru că am văzut ce oameni erau acolo. Erau oameni, oameni ca și mine, oameni neviolenți, oameni care n-ar fi, dacă s-ar fi întâmplat la un moment dat ca cineva să devină violent, oamenii aceia ar fi zis nu, s-ar fi dat la o parte, nu facem asta. Pur și simplu manifestăm democratic pentru a arăta că suntem împotriva unui lucru care urmează să se întâmple. Nu era în fibra lor să fie violenți în vreun fel. 0372069599. Ar fi trebuit sau n ar fi trebuit să meargă președintele Iohannis în stradă? Bună ziua, Radu! Bună ziua! Eu sunt Bradu Fosu din Brașov. Eu am organizat în Brașov protestele. Ce vă a... că la dumneavoastră n-a venit președintele. Ha, nu. Chiar ne-am bucurat când am aflat. Chiar ne-am bucurat undeva la 2000-2000 ceva de oameni în Brașov. Seară. Care au, chiar s-au bucurat când au auzit că președintele a ieșit în stradă. Acum, părerea mea personală este că da, poate, pute... aici cred că este totuși vorba de nuanțe. Putem să spunem că instituția președintelui nu ar trebui să intre într-o într dispută care ar putea să aibă... Uh... <laughs> nu știu. Radu, de-a lungul acestor ani, eu am fost un critic dur al președintelui. Eu am inventat sintagma președintele Ficus. Să știți și dumneavoastră. Da, dumneavoastră da, îmi spuneți da. acum că instituția președintelui ar trebui să fie Ficus. Sau nu? Nu, nu, nu. Deci... Putem? putem la, Lasă-mă refer. -se, poate dezbate anțele, se pot dezbate nu înțeles. Dacă instituția președintelui ar trebui să, să intre într-o într într într bătălie, să zicem, pseudopolitică sau nu. Eu cred că ar Prin bătălie, bătălie ar politică înțelegem în general bătălie electorală. Dar... Dumneavoastră, credeți că președintele acum a ieșit în stradă pentru a capitaliza pentru alegerile din 2019? Uh, nu, cu siguranță nu. Acelea sunt următoarele alegeri de din acord. România. De -aia, de aia spun că sunt de acord cu faptul că președintele Iohannis, ca cetățean și ca instituție, a ieșit în stradă să susțină această parte a manifestanților, această parte a României care noi spunem că s-a trezit. Deci sunt total de acord pe chestia asta. <laughs> mi s-a părut că n-ați fi chiar de acord, dar vă mulțumesc pentru opinii. Uneori am impresia că vorbesc eu prea mult. N-aș vrea să vă impun punctele mele de vedere. Chiar vreau să avem o dezbatere. Bună ziua, Dan! Bună ziua, domnule Zic asta pentru că mi s-a părut că i-am schimbat părerea lui Radu. Poftiți, Dan. Nu. Uh, vreau să vă spun că sunt simpatizant PSD, am votat cu, cu stânga și votez de foarte mult timp. Nu sunt de acord cu ceea ce au propus ei, sub nicio formă. Nu la acest mod. Dar nu pot să fiu de acord nici cu prezența domnului președinte acum, acum în piață, în mulțime. Și aș vrea să plec, să mergem puțin în urmă, să nu devină aceste manifestații, aceste ieșiri ale tinerilor o formă cul. Cool. Sunt cool că ies la... Mai sunt acum. La, acum la să vă spun o chestie. Deci, miercuri seara, când am fost vreo 5.000 pe un ios și minus 6 grade, acolo, sigur, n-au no, no, no, no. fost uh, foarte mulți hipsteri. Mă rog, -o asta cu o hipsteri e obsesie de a mea, da. nu vreau să jignesc pe nimeni. Dar, într-adevăr, ce vreți, așa e societatea. Unii sunt trensetări, alții merg după val. După ce au ieșit ne au venit și ceilalți. A, e inevitabil asta. Așa este, dar haideți, mergem la vot. Să învățăm odată... Pentru nu trebuie să stăm la minus 20. Mergem și votăm. Nu trebuie să ajungem să stăm la minus 20 de grade, domnul Moise. Ce trebuie să ni se întâmple? Să înțelegem că avem acest drept, votul. Ce trebuie să ni se întâmple? Mai multă educație? Ce trebuie să ni se întâmple? Mai multă educație, Dan. Part. Mai multă Fără educație part. democratică, Dan. De fapt, asta e conștientizarea... Am avut multe dezbateri în aceste zile, v-am spus și dumneavoastră o parte din ele. Da, eu așa le spun prietenilor mei. Stai tu acasă că mă duc eu pentru tine în stradă. Bună ziua, Cătălin. Bună ziua, Moise. Cred că a fost de bun augur faptul că președintele a ieșit în stradă din două motive. În primul rând pentru că a arătat că a înțeles nevoia societății de a trăi fără legi antisociale și s-a solidarizat cu ideea de a nu avea legi antisociale, nu cu ideea de a demite un guvern sau orice de genul ăsta. În primul rând și în al doilea rând Consider că fără o asumare a revendicărilor străzii, o asumare politică și mediatică, nu s-ar schimba nimic niciodată. Noi putem să protestăm câțiva ani de zile. Dacă presa nu face niște presiuni foarte puternice, dacă factorul decizional precum președinția, nu intervine și fac și ei asupra guvernului, Legea amnistiei probabil că o să treacă. Revindicarea principală n-a fost demiterea guvernului. N-a -a de fost legea încă dată, În afară de niște hăulituri de-astea de mai tot. rătăcite de emisia de, emisia, de ce să cerem demisia de guvernului? O să pună Dragnea iarăși, o să o pună pe Civil 6 sau pe altcineva. Cred că mai are resurse de-astea de secretare și s -s -s. domn... Marionet. De deci nu, și, uh, nu cred că are vreun sens să schimbăm guvernul. Au majoritate legitimă, cum îi place domnului Dragnea să spună. Asta nu înseamnă că pot face orice în această țară. Sunt perfect de acord. Plus, hai să lăsăm guvernul să-și îndeplinească provisiunile, salarii mai mari, creștere economică și așa mai departe, dar fără, fără să aibă legi care să-i favorizeze și legi cu dedicație. Un singur lucru mai voiam să spun, cred că e de admirat uh, modul în care presa a reacționat pe de altă parte la astfel de proteste. Au fost câteva trusturi de presă care mi se pare că au fost extrem de imparțiale, între care și Europa SM, uh, cred că și Hot News, au, uh, mi se pare că au fost imparțiale, au, uh, au relatat de la firul ierbii, spre osebire de alte de presă, cum ar fi RTV-ul, unde mi se pare că, sincer, că e o problemă jurnalistică, o problemă etică. În modul nu, în e care o problemă legală acolo, să știți. Problema noastră, problema noastră este... Exact, nu. Problema noastră este Consiliul Național al, al Audiovizualului, care este fix ca și avocatul poporului. E o instituție care nu se mai justifică. O spun și de la acest microfon, să nu care cumva să creadă domnul Jucan că n-am auzit cum a replicat. -ul nu se ul nu se justifică, 10 milioane de lei cheltuim în fiecare an pentru ei, un milion, un milion și jumătate de români sunt seara de seara manipulați, mai au puțin dole și pun extraterestrii, vă spun sincer, asta cu bambu, cu focul de la bambu, care trebuia să justifice, nu știu ce, frățioare, n-a murit nimeni acolo, a funcționat evacuarea. Și așa mai departe, dar mă rog, în fine. 0372069599, Cătălin, bună ziua! Scuze, Gelu, bună ziua! Vă salut, domnul Moise, bună ziua dumneavoastră și la... A fost gelu, numai puțin, vreau să mai fac o precizare apropo de ce zicea Cătălin mai devreme legat de presă. Nu există presă. Presa, nu există presa. Fiecare dintre noi, jurnaliști, suntem responsabili pentru el. Fiecare înțelege să aplice niște norme etice, cum poate mai bine. În momentul în care un salariu contează mai mult decât ceea ce faci cu oamenii, cu care vorbești și pentru care ai o responsabilitate, aia e. Ești responsabil pentru tine. Eu sunt responsabil pentru mine. Colegii mei de la știri au fost aseară, cred că 60% din redacția a știri a fost în mulțime, a făcut reportaje, v-a difuzat. Cu asta se ocupă ei. Ăsta este jobul lor. Să spună ce e acolo. Acum, dacă patronul din pușcărie este un obiectiv mult mai important astfel încât să inventez inventeze extraterestrii, aia nu e presă. Eu nu fac parte din acea presă. Poftiți, gelul, îmi cer scuze. Foarte pe scurt aș vrea să fiu, domnul Măise. Eu aș începe cu o mică cronologie. Respectiv, acum 20 de ani, când domnul Constantinescu a făcut aceeași, aceeași pași pe care încearcă să-i facă guvernarea de acum, nu a fost nici măcar o strigare în stradă, dar aminte un proces. Încep să mai amintesc la moment. ce vă referiți, la care moment din al președintelui Constantinescu vă referiți? Constantinescu, dacă nu mă înșel și zic eu că nu mă înșel, a făcut tot așa o grațiere parțială. O, oh, în România sunt... Uh, nu, haideți să nu conf Asta e o altă manipulare. Vedeți că Obama a grațiat uh, o mie de oameni. Vedeți că alea sunt grațieri individuale? Și Iohannis dă grațieri. Toți președinții grațierii. au dat grațieri individuale. Da, din când în no. când în România se mai dă câte o grațiere colectivă sau câte o amnistie. Dar ultima la noi, ști, știți, că a fost în 2014 a fost ultima la noi, când s-au schimbat codurile penale. Și a fost amnistie, nu grațiere. Am înțeles, dar știu că a fost un moment și în 97 sau 98. A fost cu siguranță ceva de genos. A fost la nivel. la nivel. Uh, uh, nu mi-amintesc acest de... moment. Nu mi-amintesc. Mi-amintesc, da, în a... schimb. uite, mi-amintesc un alt moment din vremea președintelui Constantinescu. Eu mi-amintesc de marșul tăcut, de după mineriadă, când au plecat minerii spre București, în 1998. Dacă mi-amintesc eu bine. Da. A fost un marș al intelectualilor, mai degrabă, și studenți mulți la fel, care au lui prin București, Bucureștiul fiind la vremea respectivă amenințat de o venire a minerilor, în fruntea cărora se afla un penal care voia să scape de pușcărie. Ce coincidență, mereu se întâmplă asta la noi. Mă Ei, a fost și, și tancurile scoase din câte mi-aduc aminte. Da, să, da dar să eu mi-amintesc, la... sper să nu greșesc, mai ales că am un mare respect pentru uh, președintele Constanținescu, Că mi-amintesc că președintele n-a participat la acel MAR și eu aș fi vrut să participe. Eu, ca cetățean, aș fi vrut să fie acolo, dar n-a participat, nu știu din ce motive, poate din rațiuni de securitate, habar n-am. Se Ioanis, e posibil să fie ieșit și pe imprimatul faptului că este frustrat că nu are înghilimele guvernului, ca să fim onesti e posibil să se reinventeze omul sau să încerce să se reinventeze. Acum v-am să posibil... citați din Liviu Dragnea. Nu, nu, nu. Ba -a da, -a chiar -a așa a spus a... Liviu Dragnea. Iohannis încearcă să se reinventeze. S-ar putea să aibă dreptate. Nu vă contrazic. Vreau e doar posibil, să verific că citați e din posibil. Liviu Dragnea. Asta este. E posibil să fie slab sfătuit. Nu vă supărați și cred că nu sunt primul care spune asta. În altă ordine de idei, aduceți-vă aminte când au fost protestele anul trecut în închisori, că vă aduceți aminte cu siguranță, aduceți-vă aminte că ministrul Prună uh, a zis că nu se deșiculează sub nicio formă vreo grațiere sau vreo amnistie. Nu, doamna ministrul Prună a dat-o rău, dat rău de prun, ca să zic așa atunci. A, a, pus, a provocat, practic, dezbaterile uh, revoltele respective. Pentru că se afla, a se afla la televiziunea unui condamnat, la realitatea. Îmi vine să și râd uneori de colegii de la realitatea cum încearcă să o tot dea, cumva poate este și patronilor din pușcărie, dar în același timp să nu fie nici ca PSD-ul, pe bune. Dar, încă o dată, doamna prună a greșit grav, trebuie să recunoaștem aceste lucruri. Doamna prună n-a mișcat nimic pentru uh, construirea de noi închisori. Au venit, a venit procurorul general acum și a spus alo, avem unități militare dezafectate, se pot organiza foarte repede încă. Doamna Prună da. doar a vorbit și doar a provocat lucruri. Aia a făcut doamna Prună. Corect și a zis că lasă asta în sarcina normală a unui guvern următor ales. Da. Haideți să, haide să începem și cu asta, da? Ar mai fi o chestie și v-aș să o rețineți. Haideți să... N-am înțeles de... partea cu frustrarea, Gelu. Deci, ok, să zicem că Ioanis s-a avut guvernul lui, deși eu vă spun că Iohani și-a pierdut oamenii din guvern la remaniera din iunie 2016. Dar să zicem că e așa cum spuneți noastră. Ce legătură are asta Ce ai făcut gelu? Era interesantă dezbaterea. Ștefan, bună ziua! Nu, Ștefan? Salut! Ștefan, bună ziua, uh, vă ascultăm. Salut! Sunt un tânăr, am 28 de ani. Uh, sincer să fiu, m-am săturat să uh, trăiesc într-o țară în care viitorul meu, și păcate văd că și al copilului mei este dictat de o masă numită pensionari care este mințită de televizor. Uh. Nu am nicio partenerie să să Ștefan, ascultați-mă puțin. Știți Pune. ce e cu adevărat dramatic? Cei care sunt astăzi pensionari au făcut Revoluția din Decembrie. Da, exact. Cum vă da, explicați da, asta? Cei Care sunt uh, acum? Păi da, da. Uh, înainte nu avea acces la așa zisele informații care li se dă pătavă, mă scuzați, le vomită cei care vor să-i ducă în eroare, așa și ei le ia ca atare. Vă dăm la pensie 10 lei. Dar pe lângă 10 lei, se dau lor la pensie, nu se gândesc că își, ei între timp își fac lești pentru ei? Iar viitorul nostru Mi Vi se pare că ei... pensionarii au votat pentru amnistie și grațiere? Nu, dar vă zic eu, că era mai devreme, vorbeați cu cineva, dacă să duce cineva dintr-un partid actualmente la, furtă, la putere și zice Doamne, uite, am și eu pe cineva care trebuie să iasă, dar uneori, dacă îl scop până la din pușcărie îți iese 10 lei la pensie, credeți că zice că nu? Eu o să întorc întrebarea dumneavoastră. Eu, Ștefan, vă întreb în felul următor. Credeți că generația mea peste 20 de ani va mai fi sau nu? Deci când voi fi eu la pensie, generația mea va mai fi sau nu vulnerabilă la astfel de populisme? Să sperăm că nu. Păi nu, pe ce de vă bazați? Țară. Păi, eu eu chiar încerc să așa. înțeleg această transformare extraordinară a generației care a făcut evoluția și care astăzi, într-adevăr, e dusă, cum spuneți dumneavoastră, precum măgarul cu morcov în față. Aveți dreptate da, da. din punctul ăsta de vedere, dar eu încerc să înțeleg această, această transformare. Din punctul meu de vedere, v-am spus, este mințit de televizor. Cine stă toată ziua să la televizor? Cine nu are ce face în, în momentele față, pensionari? Părinții noștri ce fac? Sunt pensionari? Da, și am divergențe cu mama mea pe tema asta politică. Sincer, da. vă zic, și n-ai cum să o scoți de acolo. Da, v-ați gândit vreodată să-i să ajutați, să ajutați mai mult. Nu știu, poate ar trebui să ne, implim, ne implicăm și altfel. Vedeți, mai e ceva ce nu s-a schimbat în ultimii uh, 20 de ani. Sau s-a schimbat, dar nu foarte mult. Nivelul de trai al pensionarilor. N ne plângem de faptul că părinții noștri nu au altceva de făcut decât să stea în casă prizonier la Antena 3 și RTV. Dar vă întreb, ce facem noi pentru, nu știu, pentru a-i ajuta în sensul ăsta? Ei se plâng de pensiile mici. Noi le spunem în cel mai bun caz, pensiile vor fi mai mari atunci când vom avea mai multe locuri de muncă și deci mai mulți contributori la fondul de pensii. Nici măcar asta nu e adevărat, este fals, pentru că fondul respectiv nu se duce doar la cei care au contribuit, se duce și la cei care nu au contribuit. E o întreagă discuție pe această temă, dar încă o dată vă întreb, dacă fiecare dintre noi și-ar lua părinții în responsabilitate, nu numai să te ceri cu ei și să le spui că antena 3 e otrăvită nu, încearcă să-i ajuți și altfel. Să le dai bani, de exemplu, să-i trimiți undeva la un tratament, să-i scoți din casă, să joci un șah cu ei sau o tablă, până la urmă. Nu credeți că ar ajuta mai mult? Ați ascultat România în direct la Europa FM. O emisiune susținută de Banca Transilvania.